Rugăciune pentru taina înfierii Aleluia slavă Doamne, Iisuse Hristos, Domn al iubirii, Te iubim și Te rugăm, împlinește cu noi porunca Ta, Rămâneți într mine și eu într voi, fiindcă pentru noi cuvântul Tău, fără mine nu puteți face nimic. Poruncă am ca să culegem, ca să cugetăm la tine cu iubire, să facem porumcile tale, să ne lepădăm de Sine, de lume, să luăm Crucea Neamului și să turmăm -ți ție, ca sem ca am înțeles învățătura ta, că am urmat sacrificiul tău, ca să ne adun într-un scumpul tău, pur, să ne restitui Tatălui ceres încât să ne naștem în viața pe nouă. Să ne unim prin Tine cu Tatăl Ceresc, așa cum pe muntile măștinilor pentru noi te rugat, căci virtuțile nu sunt decât în primirea a grijii Tatălui Ceresc față de noi. Să ne nevoim ca să se aplece spre noi darurile cele cerești, să se facă vădit într-un și țipul tău. Să faci din sufletele noastre nu numai să lași pentru tine, ci pentru pentru Tatăl Ceresc, prin de slava Duhului Sfânt, ca să ne faci părtați la bucuria, bunătățile, frumusețile petrecerea întru Sfânt. Mintea să se facă văzătoare a multor minuni, excazuri, lumineri, taine că trecând dincolo de lucrurile lumii acestea, să cunoască cele mai presuși de înțelegeri, să iasă din cunoașterea celor lumești, să stea sub focul, lumina și puterea Duhului de viață pătător, să te vedem, să te auzim, așa cum pe cei aleși ai tăi i-ai umplut de har, te ai ridicat la marea a Duhului necreat, cu tine i-ai unit, le ca să ne arăt că sfatul Domnului rămâne în viață, gândurile inimii Lui din neam în neam. ai zis că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul tău nu va trece, iar sfatul cel Dumnezeiesc să facem pe om după tipul și asemănarea noastră neclintit asta și porunca ta luadu-și am ascultat. În timpul cel tainic, în sfintele taini, cu Duhul Sfânt ne mântuit, sfințit de săvârșit în viață, căci toți cei curtați de Duhul sunt în Dumnezeu. De aceea să-L numim Tatăl nostru pe tot păcătorul ne învățat, pe calea preasfintei trăimii, pe toți cât Tatăl Ceresc ție ți-a dat, i-ai purtat, Cu puterea ta ne-ai binecuvântat, căci de la tine pornesc toate minunile, bucuria, pacea, liniștea, evlavia, tăria, dreapta credință, binele, nădejdea, iubirea. De aceea te rugăm să ne faci părtași ai slavii tale, ai bogăției tale ai minunii prezenții tale într noi. Îmi primim făgăduința că vei veni și îți vei face să-l lași noi. Că vei aduce și pe Tatăl ceresc, pe Împăratul ceresc și că vom deveni fi ai ierii, ai luminii și ai întărescimi.